No, això està en el context de la pastirada, l'àvit, la pastirada de cultura contemporània de la que comença demà però que arrenca, mmm, arrenca amb de la ruptura espectular de la bueno, també hi han decorrius si que és el, no el tenia objecte, i no sé si tu vols dir alguna sí, cosa més bueno, jo vull agrair bueno, a la Marta que estigui aquí que ens acompanyi avui aquí a la Dolors, a la Lola perquè, bueno, per aquesta complicitat uh, que té en Ingràvit i que de fet és molt important que la iniciativa privada recolzi el projecte d'Ingràvit perquè és l'essència veritable de l'Ingràvit de no? vincular-se amb la ciutadania uh, uh, amb tots aquests treballs aquestes peces artístiques uh, bé, el, el de Curiosity que és el projecte de la Carmen Cruanyes uh, està a Ingràvit uh, per dos motius un perquè té el mateix objectiu que nosaltres, que és el d'aprovar la creació contemporània a nous públics i ho fa eh, d'una manera molt propera a la nostra, que és posar les peces artístiques en llocs no, eh, expositius no convencionals. Tot i que avui estem en una galeria, tot i que nosaltres també eh, ens col·loquem en llocs expositius convencionals, anem a buscar sempre aquells llocs on de, de fricció, no? de fricció amb, amb, amb la gent de, de peu tenim una galeria dinàmica típica no, és una, una galeria exacta. Galeria, galeria. <laughs> Escola d'Art. Sí, passen moltes coses i, i, i fàcil, no. I, bueno, Carme, no sé si vos he explicat una mica més el projecte i l'exposició sí, que ens suporta. Sí, ara bueno, estimem tota greia a totes les gent que som aquí, ple de amics, vida, i que tot ho fa molt més, any, sé, any, que el aniversari, sí, de verdad. I en primer lloc agraïa a, a Icà i Catalàs per que convidessin a, a, a participar en el festival, fa molta il·lusió per què i porto més de quinze anys dedicant a l'art americani, a, a l'art emergent i mai hi. tingut res. Bé, bueno, no havia pogut, no s'havia donat la, la casualitat no? i em fa moltíssima il·lusió. També agrair a Lora que ens hagi acollit també, amb el seu espai, que és una tocada. L'horitat és que fan una d'espai i les peces, bueno, ja ho veieu, han quedat molt, molt ben tocades, i a l'Ajuntament pel suport que fa el vostre festival. Explicar-vos el que camiem de curiosity, és un projecte pioner al nostre país, bueno, a Espanya, a Catalunya, és una galeria en home d'Ecopal, és a dir, és una galeria que no té un espai físic, estable, sinó que totes les exposicions es fan en diferents llocs, generalment llocs simbolars, doncs, des un edifici que s'està en vies d'enrocament, un plató fotogràfic, eh, bueno, doncs, llocs, llocs singulars i generalment funcionem amb solo shows, és a dir, exposicions individuals d'artistes emergents artistes emergents que estan treballant a Barcelona val? no necessàriament que siguin, siguin escuts aquí però sí que tinguin els estudis a, a Barcelona perquè jo pugui treballar molt properament amb ells aleshores aquí el que presentem o sigui, quan l'Ester em va convidar i quan que farem no?, a Figueres hi ha un nexa en feia de totes les peces que és el tema internet i les noves tecnologies igual en alguns casos es veu molt, molt evident en altres potser no serà tan clar però si voleu m'ho pregunteu, jo us explicaré, explicaré, explicaré tots. Però crec que el tema intencional de les tecnologies és, molt, és un tema molt d'art. M'interessava bueno, ens ensenyar com aquest tema està condicionant la, la manera de, de conservar l'art d'aquests artistes contemporanis. Jo crec que amb això ja... Si teniu alguna pregunta, jo encantava de respondre'ls. Però crec que d'institutent de l'exposició i si voleu els productes concretes doncs quan de... de... sí. no? no. pues a de respondes. de vi, jo crec que podria explicar cada 노트 el concepte però per tots val. si ho fa ràpid per que les fiscals podis com vulguis, sí. comencem per Ah, sale. Comencem per l'Andrea Gómez, ella és una artista colombiana. Tots són artistes bastant joves, no arriben als 40 anys. És una artista colombiana que aquí presenta un treball de, de links de YouTube. Què, què hi ha aquí darrere d'aquests links? Això és una playlist de música. Tots són, tots són vídeos musicals que per diferents motius doncs, li interessen a ella. Pot haver-hi vídeos doncs, de música, però altres de sons. Bueno, jo us convido és que si teniu paciència i ganes us dediqueu a taclejar i a veure què trobeu a, a aquí darrere. Eh, aquesta peça d'aquí o sigui, aquí hi ha tres peces d'aquest artista eh, aquesta peça d'aquí està relacionada amb un dels links musicals, és la captació d'una imatge d'un dels vídeos Val? i aquella pedra, que, pedra escultura que trobareu allà és Pot funcionar com a escultura, però també pot funcionar com a, com a mural. El podríem veure aquí, és una peça de dos, dos metres i mig per un i mig. I, si us fixeu, aquí hi ha com a, a l'univers d'aquest artista, no? de l'Andrea Gómez. Hi ha moltes referències al seu treball. A mi m'agrada portar-la aquí doncs, perquè entens molt bé què és el que està fent aquesta noia amb, amb aquestes imatges. Aquí tenim l'Enrique Baeza, que és un artista de, de Barcelona... Que el que fa és treballar, treballa sempre amb el llenguatge i amb els límits del llenguatge i crea, crea missatges que, que en un principi, bueno, els deixes molt ràpid, però quan te els quedes mirant, pues, doncs bueno, exactament, què, què dir, no s'està què passa, què vol dir. Que missatges que no t'eixa ni indiferent. Mm. ràpidament explicat. ell té un treball molt interessant que a no n'he portat cap, però que eh, se'n diuen retratos de palabra que el que fa és agafa una persona que és la que es vol fer el retrat abans els retrats doncs, eren que posaves davant del pintor i el pintor doncs, feia el que tu eres i quedaves plasmat a la tela no? doncs en aquest cas ell fa retrats de paraula comença a fer doncs, tot un interrogatori tot una sèrie de preguntes i amb la resposta, algunes d'elles molt absurdes que no tenen massa sentit però tu sí, el dia es va anar contestant i ell es fa una composició de com ets tu val? i amb, amb això que ell es fa al seu cap doncs, emet una, una frase com aquesta i també la trasllada la trasllada a neu i en aquesta part d'aquí teniu el treball d'un artista canadenc que es diu Mike Swanny que bueno, és un artista amb molta ironia amb molt de sentit de l'humor molt colorista eh, li encanta l'absurditat i aleshores aquesta peça d'allà que és bastant icònica està molt relacionada amb internet i les xarxes socials que no us sembla però o sigui, si us hi fixeu bé totes aquestes figures són emoticons d'aquests típics que nosaltres fem servir a internet també si us fixeu doncs, en els marcs hi ha homes, hi ha barres de navegació hi ha els borradors i el que estan creant estan, estan creant com una, com una estructura que és una xarxa social i tot això són doncs, els amics que van formant, no? van formant tota, tota la xarxa i tota aquesta estructura molts dels seus amics amb els likes si us fixeu tots els dits d'aquests emoticons doncs estan en amb amb el like aquesta peça d'aquí ja no, aquesta no té res a veure amb internet però m'agradava molt portar-la perquè és una altra línia de treball que té aquest artista de li agraden les coses una mica aquí, jorteres eh, i està flipat doncs, amb, amb, amb el folclori mm. més folclori per dir-ho d'alguna manera i ell va fer una residència que estiu a Mallorca i bueno, doncs va veure moltes, moltes com es diu això, tipus de tovalló de terra, amb aquesta cosa platejada i, sí, no sé, i aquestes, aquestes branquetes de Xinus i va fer aquests dibuixets amb, amb noies, bueno, doncs amb noies així estucendes de la platja. I, bueno, és una obra molt molt de lo que està fent ara ara, ara mateix. I aquelles dos peces, bueno, són dos peces també bastant recents que també molt enfocades al món full flòric i amb una deformació una mica posterior d'aquelles peces i està deformant moltíssim les figures veieu els caps ja molt grossos braços absolutament deformats també amb els likes o sigui segueix tinguent referències d'internet però ja se'n va cap una altra banda això ha explicat molt molt a grosso molt ja ja